Адже тепер не страшно розмовляти і в полі, але до часу, брате Максима, про це нічечірк. Розумієш? Не турбуйся. Сара почула, як козаки підвелись і, грюкнувши дверима, вийшли у двір. Через кілька хвилин пролунав кінський тупіт і невдовзі завмер у далині. Якийсь час Сара ще сиділа в своїй засідці, потім розгребла солому і обережно вилізла з-під печі. Від задухи і від радісного хвилювання серце дівчини билося так сильно, що вона, аби не впасти, мусила притулитися до печі. Господь почув її молитву і в той час, коли вона вже впала у розпач, приготував порятунок. Тепер козаки зберуть гумані всі загони і якщо тільки їй вдасться щасливо добратися до того міста, вона нарешті зустрінеться з Петром. У цей час почувся боязки шепіт рухлі. «Сара, дитина моя! Де ти?» «Тут, тут!» – радісно вигукнула дівчина. «Виходьте, не бійтеся! Гайдамаки вже немає!» Напад на переодягнену Дарину за в Лебединського монастиря був такий несподіваний і блискавичний, що вона не встигла отямитись, як відчула, що міцні руки затисли її рот, загорнули в накинуту керею і понесли невідомо куди». Кричати було марно, чинити опір неможливо. Дівчина задихалася в киреї і почувала, що це прийшла її остання година. На що нам тарганити цього ляшка? почула Дарина крізь шум у шах чийсь грубий голос. А що? Він не важкий, відповів другий голос м'якшого баритонального тембру. Та на якого біса? крикнув бас. Прикінчити квит. А й справді, мовив баритон. І зупинився. Дарину не вельми делікатно кинули на землю. «Тільки ось що!» – після деякої паузи заговорив баритон знову. «Прикінчити завжди встигнемо, а нам язик потрібний. Поляки, як видно з усього, вже в монастирі, то треба розпитати, скільки їх, що і як. Ну і гаразд, роздягнемо та розпитаємо по-нашому. Пар за дві пасів виріжемо, у мене, до речі, є для присипки гріжок з табакою і дрібна сіль. Ні, ліпше відведемо до отця деякона, бо коли б не розсердився, – відказав баритон. Він сам любить допитувати. Та й хвилина гаряча, треба поспішати. Гайда, – гаркнув бас. Дарину знову безцеремонно схопили за голову і за ноги і швидко понесли, мов куль соломи. Під час короткої зупинки вона все ж устигла відгорнути трохи керею, дихати стало легше. У голові в дівчини зринали й плуталися неясні думки й фатальні запитання, хто схопив її, свої чи поляки. Коли поляки, вона загинула, та певно свої, бо розмовляють же не по-польськи, а втім, хто його знає. Але якщо деякон, то свої. Від цієї гадки гаряча хвиля прилила до серця Дарини, та замить дівчина знову похолола від страху. А її все несли і несли. А якщо свої? Чи признаватись їй одверто, хто вона? Знову поставили перед дівчиною запитання. І як до цього поставиться свавільна, зачерствіла юрба? «Приниження? Образи? Може ганьба? Ні, ні за що в світі!» У цей час ті, що несли її, зупинились і спустили свою ношу на землю. «Ну, розімнися, скинь кирею!» «Чи, може, задихнувся?» – прокрепів бас. «А що, Петре, роздобули язика?» – спитав бородатий з заплетеною рудою кіскою козак, очевидячки ватажок загону. «Слапали, панучі, ляшка, і приволокли до твого привелебія», – відповів молодший з тих двох, що схопили Дарину то був справді Петро, що мусив приєднатися до ватаги отця Деякона, котрого Найда послав на допомогу Лебединському монастирю. Тільки тепер панна Дарина випручалась з широкої кереї, в яку її загорнули, наче в пелюшки. Перед очима дівчини постав глибокий яр з навислими над ним деревами. Крізь їхні переплетені гілля де-неде світлими плямами пробивався світанок». Навколо ж іще панував вологий морок, якому невиразно окреслювалися постаті людей, що лежали на землі. Перед самою панною сидів на пеньку отець деякан і нетерпляче чухав п'ятірнею свою бороду. «Отрок», – сказав він, пильно вдивляючись у гарне збентежене личко Дарини. Дівчина все намагалася глибше насунути на голову конфедератку